Розділ 21. Експедиція На дворі сірів похмурий ранок, До вітер, паріщав дощ, небо облягли густі хмари. Злива тривала цілу ніч, на вулиці стояли великі калюжі, з рин вивергалися потоки води. Слабке світло світанку не пом'якшувало, а навпаки посилювало безрадісну похмурість нового дня Ще більше потьмарюючи і без того тьмяні вогники вуличних ліхтарів. Але не забарвлюючи в тепліші, яскравіші кольори, мокрі дахи і брудні вулиці. Ця частина міста, видимо, ще спала глибоким сном. Віконниці на всіх вікнах були щільно зачинені, вулиці мертві, безлюдні. Коли вони звернули на бетнел грін Уже розвиднілося. Більшість ліхтарів було погашено. До Лондона тарабанилися поодинокі селянські вози. Час від часу з горкотом проносилася заляпана грязюкою поштова карета. І кучер для перестраху оперізував батогом вайлуватого салюка, що, їдучи не тим боком шляху, затримував карету і міг тим самим призвести до того, що вона... Спізниться аж на чверть хвилини. Трактири вже відчинилися, в них світились газові лампи. відчинялися крамниці, з'явилися перші перехожі. Потім купками потяглися на роботу робітники, посунули чоловіки і жінки з кошиками риби на голові, запряжені віслюками візки з городиною, фургони з усілякою живністю і м'ясними тушами. Молочниці з відрами, нескінченна валка людей, що постачали харчами східні передмістя Лондона. Що ближче до центру, то більше було на вулицях екіпажів і людського гомону. А квартали між Шордічем і Смітфілдом уже сповнились оглушливого галасу, і важко було протовпитись. Тепер стало зовсім світло. Світлішим такий день не буває і для половини лондонського населення почався робочий ранок. Проминувши Сан-Стріт, Краун-Стріт і Фінсбері-Сквер, містер Сайкс звернув у Чізвелл-Стріт, пройшов нею до Барбікену, а звідти Лонг-Лейном дістався нарешті до Смітфілду, який ще здалеку зустрів їх нечованим для Олівера Гвалтом. Саме був базарний день. Ноги вгрузали в грязюку мало не по кісточки. Над спітнілою худобою клубочилася густа пара, змішуючись із туманом, що важкою хмарою завис над головами, наче зачепившись за димарі. Всі кам'яні загони посередині великої площі, а також тимчасові, тісними рядами спороджені на вільному місці, були повні овець. Понад канавами стояли прив'язані до стовпів по четверо в ряд воли та інша рогата худоба. Селяни, різники, погоничі, лоточники, хлопчаки, злодії, гультяї, найнікчемніші волоцюги змішалися в один натовп. Свист погоничів, гавкіт собак, ревіння волів, мекання овець, Рохкання вереск свиней, вигуки лоточників, крики, лайка, сварка з усі біч, дзеленчання дзвіночків, шум, гам, що вихоплювався з шинків, тиснява, штовханина, впляск батогів, бійки, зойки, лемент, огидне виття, що лунало з усіх кінців ринку, і немиті, неголені, жалюгідні, брудні постаті, що шастили серед натовпу. Все це ошелешувало, приголомшувало того, хто потрапив сюди вперше. Тягнучи за собою Олівера, містер Сайкс ліктями торував собі дорогу через те юрмище і не звертав ніякісінької уваги на сцени і звуки, що так вражали хлопця. Кілька разів він вітався з приятелями, але від їхніх пропозицій Перепустити чарчину рішуче відмовлявся, вперто проштовхуючись вперед. Нарешті вони протовпилися до Хоужерлейн і тією вулицею дійшли до Холборну. «А тепер слухай, малий», – мовив Сайкс, глянувши на годинник церкви Сент-Ендрю. «Вже майже сьома. Надай ходи, не відставай, ледащо». На підтвердження своїх слів, містер Сайкс смикнув за руку свого малого супутника. Олівер, пристосовуючись як міг до швидкої ходи зломщика, побіг підтюпцем. Вони швидко проминули площу Гайт Парк Корнер, звернули до Кенсінгтону, і тут Сайкс, помітивши, що їх наздоганяє порожній віз, трохи притишив ходу. На возі був напис Лоу, і Сайкс, намагаючись говорити якнайчимніше, попрохав візника підвести їх до Айлворта. «Сідайте», – сказав візник. «Це ваш син?» «Так, син», – відповів Сайкс, і, не зводячи погляду Зульвера, мов би ненароком сунув руку до кишені, в якій лежав пістолет. За твоїм батьком важко угнатися, правда ж, хлопче? спитав візник, помітивши, що Олівер зовсім захекався. Ет, він у мене предкій, відповів за Олівера Секс. Звик бігати. А ну, найде, давай руку. Гоп! І він допоміг Оліверу скочити на воза, а візник, показавши на купу мішків, запропонував хлопчикові лягти відпочити. Читаючи написи на дороговказах, Олівер думав, куди ж везе його грабіжник. Кенсінгтон, Гаммерсміт, Чізвік, Кьюбридж, Брейнфорд залишилися позаду. А вони все їхали й їхали, наче подорож і ще тільки починалась. Зрештою вони добулися до трактиру «Карета і коні», трохи далі, за яким дорога розгалужувалася. Тут віз зупинився, Сайкс хутко зіскочив на землю і, не випускаючи Оліверової руки із своєї, зсадив його, люто зиркнув йому в очі і промовисто поплескав по кишені свого пальта. Бувай здоров, хлопче. гукнув візник. Він, бачте, приндеться, мовив Секс. Аж який нечима? Таке щеня. «А вже наприндився! Не ображайтеся на нього!» «Я не з образливих», – відповів візник, знову мощуючись на возі. «І не такий сьогодні день, щоб ображатися». Віз поїхав далі. Секс почекав, доки віз від'їхав на добру відстань, а тоді сказав Оліверові, що він може, коли хоче, роззиратися на всі боки і потяг його за собою далі. Вони незабаром звернули ліворуч, потім на шлях, що вів праворуч, і довго простували ним повз парки з особняками, що стояли обапіч дороги. Зупинившись лише раз, щоб випити пива, вони дійшли нарешті до якогось містечка, і там на стіні будинку Олівер прочитав напис великими літерами «Гемптон». Кілька годин вони блукали навколишніми полями, а надвечір повернулися до містечка і, війшовши до старого трактиру з облупленою вивіскою, сіли обідати на кухні коло каміна. Це було закіптюжене приміщення з низькою стелею і масивним сволоком попід нею. Перед каміном стояли лави з високими спинками. На них сиділи випиваючи і покурюючи грубі чоловіки в робочому одязі. Вони зовсім не зважали на Олівера і дуже мало на Секса. Секс теж не звертав на них уваги і тихо сидів зі своїм малим супутником у кутку. Вони пообідали холодним м'ясом, а потім просиділи ще бозна скільки часу. Секс устиг викорити три чи чотири люльки і Олівер вирішив, що сьогодні вони, певно, далі вже не підуть. Минулої ночі він не доспав, довга дорога утомила його. Він почав коняти, а потім, одурманений утомою і тютюновим димом, заснув міцним сном. Було вже зовсім темно, коли секс розбудив його стусаному бік. Прочумавшись, він сів і побачив, що цей достойний джентльмен зав'язав тим часом приятельські стосунки з якимось чолов'ягою і веде з ним бесіду за квартою Елю. То ти, значить, поїдеш до Нижнього Галліфорда? спитав Секс. Еге ж, кивнув головою чоловік, на якого хміль діяв видно гірше, чи то пак краще, ніж на Секса. І не поїду помчу. То вранці ми їхали шкандибали, бо були з вантажем, а назад порожняком. Мій жеребчик припустить так, що тільки держися, вип'ємо за нього, за здоров'я мого красунчика. А ти не міг би підвести нас двох? спитав секс, підсовуючи кварту ближче до свого нового приятеля. Підвезу, тільки вирушаємо зразу, відповів чоловік, відриваючись від кухля. Вам до самого Галліфорда?» Ні, тільки до Шепертона. Виходить по дорозі, сказав візник. Скільки з мене, Беккі? Той джентльмен уже заплатив за обох, відповіла дівчина. Е, ні. вигукнув чоловік з п'яною поважністю. Це знаєте не діло. Чому? сказав Секс, ти нас везеш? «Я тобі за це ставлю, питво! Що тут такого?» Новий знайомий глибоко замислився над цим доводом. Потім схопив Сайкса за руку і сказав, що він добрий хлопець, а Сайкс на це відповів, що він жартує. Якби візник був тверезий, то можна було б подумати, що це і справді жарт. Обмінявшись ще кількома компліментами, вони побажали товариству за столом приємних розваг і вийшли. Дівчина прибрала зі столу і, тримаючи в руках кухлі й чарки, підійшла до дверей подивитись, як вони від'їжджають. Кінь, за здоров'я якого пили, стояв запряжений перед трактиром. Олівери з сексом без дальших слів умостилися на возі, а візник ще на хвильку затримався – щоб загнуздати жеребчика і сповістити конюха, а заразом і увесь світ, що кращого коня ніколи не було і не буде. Потім він і собі виліз на воза і звелів конюхові, що тримав жеребчика за воздечку, дати тварині волю. Діставши волю, жеребчик повівся дуже нерозважливо. Гордовито задер голову, рвонув через дорогу, Ткнувся у вікна чи йогось будиночка, став на завершення цього подвигу дибки, а потім розігнався, чим дуж, і з переможним гуркотом вимчав із міста. Ніч була дуже темна. Густий туман розповзався з надрічки та її болотяних берегів, огортаючи похмурі поля. Холод проймав до кісток, темрява леденила душу. Подорожні мовчали, візник коняв, а Сайксові не хотілося заводити з ним теревені. Олівер сидів, скулившись у куточку воза, тривожні перечуття гнітили його, і в кронах покручених дерев йому вижалися обриси страшних потвор, що зловісно погойдували руками-гілляками, немов радіючи цій моторошні ночі. Коли вони проїздили повз церкву в Санбері, на дзвіниці пробило сьому. Навпроти, в будинку поромника, світилося вікно. Світло падало через дорогу, від чого похмура тінь від тиса на цвинтарі ставала ще чорніша. Десь поблизу глухо шуміла вода, і листя старого дерева сумно шелестіло під нічним вітром, мов заколисуючи мерців. Проминувши Санбері, вони проїхали безлюдною дорогою ще дві-три милі, і нарешті віз зупинився. Сайкс зіскочив на землю, взяв Олівера за руку, і вони знову рушили кудись пішки. Всупереч сподіванням стомленого хлопчика, в Шепертоні вони нікуди не зайшли. Сайкс тяг його по грязюці далі між чорними живоплотами і через поля, по яких гуляв холодний вітер. Аж поки попереду заблимали вогники ще якогось містечка. Напруживши зір, Олівер побачив, що просто перед ними тече річка, і над нею чорніє міст. Сайкс довів його майже до самого мосту, а потім раптом звернув ліворуч понад берегом. Річка, подумав Олівер, холонучи від страху. І нікого довкола. «Він привів мене сюди, щоб убити!» Хлопчику Желадин був кинутися на землю, рятуючи своє юне життя, коли перед ними забованнів напівзруйнований будинок. Вікна обабіч похиленого Ганку були темні, на другому поверсі теж ані промінця світла. Не будинок, а покинута мертва руїна. Не випускаючи Оліверової руки, Сайкс тихенько зійшов на невисокий ганок і підняв клямку. Двері відчинились, і вони зайшли всередину.